Szerusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes Mérvadó Horváth Oskárral, Nyári Gáborral. Sziasztok! És Puzsér Róbertel. sokat gondolkodtam azon, hogy ez a, ez a PC nyelv, ami kigyomlálja a szavakat a szánkból, ez ö, hogyan árad ki Amerikából, hogyan gyűrűzik be Európába Amerikából, mert hogy ez Amerikából jön és hogy miért Amerikából, és hogy miért ez. Azt is tudjuk, hogy ez a PCN-nek már volt egy nagy korszaka Amerikában, ez az első Clinton korszak volt, ugye a Bill Clinton 8 éve, az SDS akkor egy az egy átvette ezt onnan, így behajózta az Atlanti-óceánon keresztül ezt az ideológiát, úgyhogy mi már megkaptuk a dózist a es években ebből, most a második hullámát éli, és, és magasabban, és nagyobb, nagyobb ívben tarajosodik, mint az első időkben, vagy mint valaha. És, és csak mi már talán valamennyire immunisak vagyunk, hiszen a 90-es években megkaptuk az oltást. Na most miért? Hogy kerül Európába, és miért Amerikából ez a PC? És rájöttem arra, hogy ez a viselkedés terápiával függ össze. A viselkedés -terápiás megközelítés Amerikában a bevett, amíg Európában meg kifejezetten az analitikus megközelítés a bevett, és ez két pszichológiai iskola. Mi a különbség ezek között? Miért Amerikában a, a, a viselkedés terápia? Miért Európában az analitikus terápia a az, ah, ez így ebben a is... nem egészen igaz. Európában is elterjedt a, a kognitív terápia, sőt azt gondolom egyébként, hogy akik klasszikus analízist ö, ö, bajárnak, illetve klasszikus analízist csinálnak, azok ö, jellemzően inkább ez a közép kelet európai ö, valamikori analitikus iskolák ö, leszármazottai. Ugye ez Freudtól, Freudtól ered. Ugye Freud, Freud az analízis atya. De ugye azért csak arról van szó, hogy Amerikában az arány az mondjuk ilyen 70-30 a a kognitív viselkedésterápia javára az analitikus terápia rovására, Európában meg valami 30-70, tehát éppen fordítva van. Ez persze világos, hogy a keleti parton, mondjuk New Yorkban az ilyen, analitiku, az ilyen, az ilyen neurotikus zsidók, mint a Woody Allen, azok biztosan ö, ö, analitikus terápiába járnak, tehát ők ezen a Freudi vonalon vannak, de ők kvázi európaiak. De azt is értjük, hogy Amerikában a viselkedés terápia az elterjedtebb, amíg Európában meg az analitikus terápia hogy az elterjedtebb. A Robi, hogy a rohadt Amerikából a még simpatikus neki hát ők kvázia a, a ők kvázia európai Na jó de, de... áttemeltei dávudi lenni jó gyorsán. de értjük hogy értjük hogy értjük hogy van egy európában elterjedtebb mód ami a keleti partokon gyakran coming outot <gül> <gül> Nem. <gül> és miért gondolod azt, hogy ez ennyire szorosan összefügg a PC-vel? Hogy, hogy ebben a terápiában azért... olyan javaslatokat kapnak, ne, hogy ke kerüljék a beszédet valamiről, és majd jobban lesznek, majd azért, hárba a... veregíti őket a, a lélek búvár, és <gül> az a küldi. Úgy, úgy függ össze, hogy amíg az analitikus terápia egy neurotikus betegnek azt kínálja, leásunk a mélybe, és föltárjuk a problémádnak a gyökerét. Ez az, amiről mindig beszélek, tudod? Yeah. ha lefo lefolytod, akkor az izé az lehet integrálás, ha érted, lehet ö, lefolytás, és ott képződnek a démonok, ha nem érted. És hogy föl kell hozni, át kell világítani a fénnyel, meg kell érteni, és akkor majd elrendeződik a maga helyére kerül, és integrálódik a személyiségben. Ezzel szemben Amerikában, meg éppen, hogy nem a lelkiség felől közelítenek, okay, de az, de az hanem az mindig a Analízis érő kritikák szerint viszont az, az ugye adós maradt mindenkor a, a, a nagy válaszokkal, illetve a, a, a kísérleti, vagy hát a kísérleti eredményekkel és annak bizonyítékaival. Az analízis tulajdonképpen egy elmélet. Egy teória, aminek nincsenek se, se biológiai, sem közvetetten vizsgálható pszichológiai bizonyítékai, mert hogy az analízis szélsőségesen individualista, és minden esetet egyedinek tekint. Természetesen az analízis és az analitikus iskolák is sokat fejlődtek az elmúlt nem tudom, száz évben, amióta Freud az analitikus mozgalom vagy mozgalmat megalkotta, és magát az elméletét is, de Azóta is, eh, ahogy azt mondtam, az analitikusok adósak maradtak egy csomó válasszal, tehát nincs összesítve az analitikus tudás, illetve kísérletileg, eh, eh, most legyen szó eh, ennek a dolognak a biológiai, vagy nem tudom, farmakológiai magyarázataival, vagy, a, a, a, vagy akár a pszichológiai magyarázataival, eh, az analitikusok adósak maradtak. Próbáljuk, szemben, próbáljuk érthetően, várjál, próbáljuk ezt érthetően elmondani. A, a viselkedés a mondatokban Mert nekem ti most itt ezt tanítjátok, ti nagyon jártasak lehettek Ez a, a oldal Különbség, hogy a viselkedés uh -huh. hívei, azok a, azt fogalmazzák meg az analízis kritikájaként, hogy ezekre a lelki konstruktumokra, amelyekről Freud beszél, semmi bizonyíték. Mi bizonyítja azt, hogy létezik tudattalan? Valójában semmi. Nem ez csak megmérni, egy hipotézis. Nem tud kimutatni, Jó, értem, nem, nem jelenik meg a, a, a, nem tudom, az MR vizsgálaton, és, Jó, és a és, másik oldalon nem, nem, nem tudod lefordítani mondjuk valamilyen képlet nyelvére. Nem mérhető. Dolog. És Igen. az analitikus oldalnak is megvan a kritikája a, kognitív, a viselkedés vagy Kognitív, a a behaviourista iskolában Aha. szemben, akik ugye az emberik nem akartam kimondani. Igen, Nagyon nehéz. Én is most egyszer kimondtam is ígérem, most soha többé, szóval, hogy, hogy az a baj a másik megközelítéssel a Fraj iskola szerint, hogy, hogy ott meg ugye nem individuumokról beszélünk, hanem, hanem nagy tömegben vizsgált emberi viselkedésről. Gyakorlatilag egy picit szociálpszichológia. Uh -huh. Sőt, olyannyira határterület, hogy a szociálpszichológusok egy csomószor ilyen megvetően nyilatkoznak az annézésről és ilyen tekintik, legalábbis az amerikaiak, de tényleg, hogy mert ilyen sokszorosan meghaladott, me -e, e -e vicces, ilyen e -e értelmiségi, ilyen -e -e -e -e szalonok valamikor témája volt ez a 20-as, 30-as, 40-es években, de, de magára valamit is adó pszichológus ezzel már nem foglalkozik. De hogy ők azok, akik ilyen, elméleteket, de... ők azok, akik ilyen elméleteket állítanak föl. Egyébként, ha megvizsgálod valójában, mind a kettő barom érvényes. Tehát, mit tudom én, hogy azok, akik, és ezeket tényleg tudják bizonyítani, és hogy azok, akik mondjuk mit tudom, hogy többet, többször mennek át a piros lámpán, azok inkább republikánusok. Tehát, hogy tudod, ő, ő, ők vizsgálják ezeket, és akkor ezekből összegyűlik egy csomó ilyen adat, meg, meg ö, ö, számtalan a vizsgálat, meg ennek viszont lehet, ö, vagy meg lehet találni a, a, ezeknek a vizsgálatoknak, mondjuk pont nem ennek, de a csomó emberi viselkedésnek viszont nagyon is van, vannak kimutatható biológiai meg egyéb magyarázatai, és akkor ők, amikor ö, te egy ilyen, ö, ö, nagyon egyszerű, most tényleg nagyon primitíven fog megfogalmazni, mondjuk te nagyon félszalakásod van az erektől, van egy egyen fójád, már mindenhol egereket látsz. Helmisi analitikus, az analitikus nem azt fogja kérdezni, hogy maga miért az egerektől, vagy nem azt fogja mondani, hogy néze segíteni fogok magán azon, hogy ne féljen az egerektől, hanem meg fog téged kérni arra, hogy kedves Oszkár, mes meséljön a gyerekkoráról. És akkor körülbelül három év múlva, amikor meg már... azt fogja kérdezni, hogy mire asszociál az egérről. Igen. Mondja a ki... Hogy mi, mit érez akkor, amikor a, a, én azt mondom magának, hogy egér. Képzeljen el egy mi, mi, Milyen gondolat, milyen társításai vannak, és, és akkor ezen a nyomonál el fogok év alatt el jutni odáig, hogy már rég nem az egérről van szó, hanem a gyerekkorodról, meg a szüleidről, meg egy csomó egyéb dologról, aminek az egér csak az egyik tünete volt. És akkor ott lesz valami, amit nyisz. Igen, uh, valamit nem nyiszt, meg nem, meg, nem, valamit megértesz magaddal hmm. kapcsolatban, elrendezel magaddal kapcsolatban, és egy nap azt látod, hogy ott egy egér, de már nem úgy reagálsz, már nem úgy viselkedsz, mint ahogy korábban és nem. És az Azt az írja valaki, épp. és Puzsérban beszélgettem a Surival, és megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel Bipsi vagy. Tanuljátok már meg a büdös... Itt tényleg nem Bipsi P-vel, hanem Bipsi. Na, ezt akartam mondani. Szóval... Uh, meg szóval... úgy kerülendő szófordulat. De dehogyis. Dehogyis nincsenek csak kerülendő szavak. Zavart. Nem nem Engem nem. csak is a is. Nem, nem nem nem Zidózász erről, lesz, nem van szó, nem nincsenek bőldőszer, bőldőszert mondott. De azt gondolom, de tudod azt gondolom, hogy nincsenek kerülendő szavak. Én azt gondolom, hogy hogy pont a PC-vel, pont az a probléma, hogy Aha. a szavaknál ragadja meg a problémákat, és nem a gondolatoknál, nem a szellemnél ragadja meg, hanem mindig a fogalmaknál. Na most a kognitív terápia, meg az analitikus terápia, az abban különbözik egymástól, hogy az, amíg a kognitív terápia amíg az analitikus terápia az a szellemnél bent a a forrásnál, a gyökérnél ragadja meg ezeket, addig a, a viselkedés az úgy áll hozzá, hogy mi, milyen problémát okoz neked az, hogy félsz az egerektől. Oldjuk meg a problémát, az egértől való félelmet oldjuk meg. Köszön Nem köszön kell megértenünk meg nincs dolgunk ugye. a gyerekkoroddal. Meg kell értenünk. Egyszerűen arról van szó, e hogy rossz ez rossz, egy... az agyadban egy rossz program. Ez egy, rossz, ez egy rosszul megtanult működés. Egy, minő, mert hogy a, a, a viselkedés terápia az a tanulásból indul ki. Ez egy rossz tanulás, amelyben te azt tanultad meg, hogy az egér borzalmas. Most hmm. ezt a dolgot újra fogjuk tanulni. És, és újra tanuljuk, újra drótozzuk ezt a, az egérnek meg az oszkárnak a viszonyát, és ilyen módon eljutunk egy olyan helyzetbe, ahol Igazából a problémát nem megoldottuk, hanem egyszerűen engedtük lesűjedni a tudattalamba, és a probléma által okozott tüneteket, azokat megkezeltük az életednek a frontján. Tehát tulajdonképpen az életedre ható ká káros ö, hatásokat küszöböltük ki, és ilyen módon kvázi megoldottuk a problémát, bár nem értettük meg a forrását, nem a gyökerénél, hanem a virágánál kezeltük a problémát. De, de kezeltük. A, de, a problé de a probléma tulajdonképpen többé már már gondot az életedben nem okoz az egér. És ilyen módon ezt a problémát megoldottuk. Na most, hogy Fölfogtam hogy jön... a, a kettő megközelítést. Na most hogy hogy na most hogy hogy jön ez a, a... na most hogy hogy jön ez a a PC-hez, Éppen, hogy abban különbözik az európai gondolkodás az amerikaitól és a PC-től, hogy a PC az Kifejezetten a nyelvnél ragadja meg az embert. Ő úgy gondolja, hogy a rossz gondolkodást, a rossz fajta gondolkodást azt nem úgy kell megoldani, hogy megértjük, hogy a, a valóságnak meg a dolgoknak a működése milyen, Aha. ahogyan azt egy analitikus terápiában teszed. 10 és... perc volt idáig eljutni, de nagyon jó, amit mondasz, Robi. Hogy megértjük, megértjük Tehát, azt. Szóval kurva zsága volt. Hogy, <laughs> Hogy, hogy, hogy mi, a, mi a megoldása annak, vagy mi a, megértjük a problémát a gyökerénél, mm -hmm. hanem hogy a nyelvnél van a probléma forrása valójában. A nyelvnél kell megoldani, újra kell tanulni a nyelvet, újra kell tanulni a működést, újra fogjuk tanítani neked az angolt, a magyart, vagy bármi az anyanyelved, abban majd nem szerepel a bipsi szó, és így fogjuk megoldani a problémát. Most azt gondolom, hogy ez a problémának nem az alapos megoldása, nem ilyen módon kell ezt a problémát megközelíteni, mert valójában a probléma mindig, az alapja mindig szellem és soha nem a nyelvben, hanem mindig a gondolkodás módban van. Azt próbáljuk fejtegetni, és megpróbálom röviden összefoglalni, hogy mi a különbség a kognitív és az analitikus terápia között. Na most azért én foglalom össze, mert én most felelek. Én most tudom meg a Robitól, meg a Nyári-tól, hogy miről van szó, hogy az analitikus terápia a frajdi megoldás, az Európában népszerűbbnek látszik lenni, míg a kognitív nem, és a Robi eljutott egy olyan következtetésre, hogy míg az analitikus a gyökeréig ereszkedik a problémának, és megkeresi az okát, Addig, mintha a kognitív ö, vagy viselkedés terápia, ö, az a tünetet ö, próbálja eltüntetni, és, és itt egy párhuzamot vonta Robi a PC-vel, ahol ugye nem azt próbáljuk megérteni, hogy a másiknak mi a szenvedése, az érzése, a, a, a története az akármilyen, hanem csak gyorsan kivonjuk azt a szót a, a, a beszédből, ami sérti, hogy Idén se kelljen foglalkozni azzal a problémával. Ha ezt akarod fordítani a politika nyelvére, akkor ezért, hogy azt mondanánk, hogy, hogy ö, ö, inkább azon polemizáljunk, hogy lehet -e használni a roma és a cigány szót, vagy lehet -e egyáltalán arról beszélni, hogy mit tudom én, ha ez egyáltalán így van, hogy a romák felülreprezentáltak mondjuk a bűnözésben, ez, ez erről való mindenfajta beszédet ö, ö, iktassuk ki a köznyelvből, és a... a ö, tehát ja, ez nem rá, történt a 90-es években. Vagy, vagy pedig uh, próbáljuk meg megoldani a, a mészegénységben élők és a romák problémáit, és értsük meg, hogy miért lelkeztek. Nem, hát először és is. És mészegénységben is miért azok a problémáik, amik, ez pedig az analitikus megközelítés. De egyik sem kínál uh, sokak szerint valós megoldást, érte mind a két módszernek vannak kritikusai. Nem, hát az, a, az egyik megközelítés az az, hogy értsük meg, hogy a, hogy a bűnözést, a bűnt azt nem a bőrszín okozza, hanem a nyomor. Lássuk, hogy milyen kulturális jellemzői vannak a bűnözésnek, milyen kulturális jellemzői vannak a nyomornak, értsük meg ezt az egészet, és így ilyen módon fogjuk tudni kezelni. A másik azt mondja, hogy ne használd a cigányszót. A másiknak ez a megfejtése ugyanerre a problémára. Most én azt gondolom, hogy az előbbi az az analitikus megközelítés, az utóbbi az meg kifejezetten ez a viselkedés-terápiás megközelítés. A probléma nem a gondolkodásoddal van, hanem a viselkedéseddel. A probléma nem azzal van, ahogyan gondolkodsz, és ami miatt azt gondolod vagy mondod, amit, hanem azzal van a probléma, hogy ezeket te kimondod. A nyelvnél kell ezt a problémát megoldani. És a 90-es években mi ezt kipróbáltuk. Ki lett gyomlálva a szánkból a cigány szó és ez elvezette, elvezette az országot a Magyar Gárdához. Na, hát most, hogy ezt kipróbáltuk, látjuk, hogy körülbelül mennyit ér ez a viselkedés-terápiás megközelítés, hogyha a társadalmi problémákat akarunk vele orvosolni. Um, Térjünk vissza a terápiákhoz, nekem például van egy olyan ö, kérdésem, persze lehet, hogy te nem így látod a világot, így a filmeken keresztül olyan érzésem van, mintha minden második amerikainak lenne terapeutája. Míg Ö, amíg veletek meg nem ismerkedtem szinte egyetlen embert sem ismertem aki ö, a barátaim közül talán ketten jártak életükben pszichológusnál ö. Ez, ez, ez ilyen kelet-európai, vagy európai sajátosság? A, meg, megint csak az analitikus terápia kritikusai azt mondják, hogy az analízis azért is problémás, mert hogy csak egy bizonyos réteg meg magának, meg kell egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen erős intellektuális töltés, vagy háttér, vagy egy ilyen erős kulturális és intellektuális háttér ahhoz, hogy, a, hogy az ember valóban képes legyen a a saját belső világa értelmezésére, analizálására és szétszállazására. Ez egyfajta igényesség, most idézőjelben mondom, de aki ugye gyakrabban jár el normálisan fogorvoshoz, meg a bőrgyógyászát felkezeli, vagy felkeresi, vagy szűrésekre jár, ahogy a jövőbeli megbetegedéseit megelőzze. Ahhoz hasonlatos az, hogy igényem van arra, hogy megértsem a saját lelkivilágomat és a motivációimat itt ehhez Ö, belülről fakadó igény kell, míg Amerikában már társadalmi norma vagy nyomás ö, van. Tudod, hogy, hogy ott mondjuk lehet, hogy hülyének néznek, ha még életedben nem igen, kezeltetted egy subkultúrának nyilván magadat. egy szubkultúrának, vagy egy ilyen, igen, egy ilyen, egy ilyen szellem, szellemi közegnek valószínűleg egy ilyen kötelező, ilyen modoros attribútuma az, hogyha, hogyha terápiába járt, Tehát, hogy, hogy te nem vagy egész és teljes ember, akkor, hogyha nem csináltál végig legalább egy 12 éves heti két alkalommal menet közben zabálva valami antidepresszást. Tehát, hogy, hogy ez valószínűleg az amerikai értelmiség lét része Nem vagy elég kötele nagy műgés, vagy, vagy nem is, is be egy Igen, illetve, hogy ez egyfajta, eltú. tehát papok meg szakra is élmények hiányában ezt egyfajta beavatásnak tekintik. Tehát, hogy ennek mindenkinek, ezen mindenkinek át kell esnie, ettől erősebb lesz a, a, a betekintésed önmagadban, az önreflexió lehetősége és kényszere az, az számodra most már most már adott, és nem pedig egy ilyen elérendő cél, és a többi és a többi. Ezzel szemben a kognitív terápia hívei azt mondják, hogy ezek mesék. Tehát amik a kívülről ránk erőszakolt narratívák helyében éptek, most már nem azt mondjuk, hogy Isten meg jó, meg rossz, meg sátán, meg Jézus, meg megváltás, hanem mondjuk most azt mondjuk, hogy mit tudom én... Felettesén meg. Felettesén meg, a kapcsolatom anyámmal. Robert, a hétvége közelettével Pavlovi reflexeid előjönnek, azt kell, hogy mondjam, írja a kedves hallgató. Várom, hogy péntekre átlépd az árnyékodat, kedves Robert Smiley. Mit akar ez a büdös troll? Magyarázzátok el, mit akar, mit jelent ez az üzenet? Tehát tényleg van valami reflexiója? Valaki nyomni egy csengőt, vagy csoroganyála, vagy, vagy. Nem, tehát, hogy vala, valaki itt írt nekem valamit, aminek nincsen semmi jelentése. Mit jelent az, hogy átlépjem a saját árnyékomat? Persze, ha igazán szeretnéd, kedves büdöstról, hogy átlépjem az árnyékomat, talán leírnád, hogy mely árnyékomat lépjem át. Mit jelent ez, amiről pénteken? te írsz? Mit jelent az, hogy pénteken? Miért pénteken? A hétvége közelettével. Várom, hogy péntekre átlépd az árnyékomat. Pavlovi reflexei előjönnek. Hát te meg büdöstról vagy a hét összes napján, hétfőtől vasárnapig basz ki. Azt írja a hallgató: A PC amerikai? A PC már ott volt a korai marxizmusban is, később a második világháború idején a Göte Egyetem Amerikába emigrált kommunistái honosították meg a köztudatban. Én azt gondolom egyébként, hogy a, hogy a PC-nek alapvetően baloldali gyökerei vannak, tehát ez a kulturális baloldalhoz tartozik. Ugye a baloldal az egy ideig gazdasági alapon határozta meg magát, és úgy gondolta, hogy a világot, azt egyenlősíteni kell, és hogyha egyenlősítettük, akkor a világ boldog lesz. És aztán ez hát nagyrészt megbukott, és jött a helyére a kultúrbal, amelyik azt mondta, hogy nem kell egyenlősíteni a világot, az elnyomó és az elnyomott viszonyát, a rabszolgatartó és a rabszolga viszonyát nem kell felszámolni, hanem egy olyan doktrína kell, amelynek szellemében mostantól a rabszolgatartó is lehet fekete, és a rabszolga is lehet fehér. És akkor megoldottuk a problémát. a es 80 as 90-es évek Amerikája. Igen, és így valójában a PC az ebből származik. Én azt gondolom, hogy a nagy törésvonal az nem a baloldaliság és a liberalizmus között van, hanem alapvetően a hagyományos értelemben vett gazdasági típusú baloldaliság, és az a kultúrbalos, ilyen neobal, vagy új baloldaliság között. De akkor visszatérve az analízis versus kognitív terápia példára, a klasszikus marxizmus, akkor ilyen analízis. Még a késői késő, sokadig generációs kulturális baloldal pedig ö, kognitív terápia. Ja, így, így, így már érted, Oszi? Értelmezi nekünk, értelmezi nekünk, a, a, értelmezi nekünk a trollkodását, a, a hallgató azt írja, gondoljon mindenki a hétvégére, és lépjen át magán. De miért mondod ezt? De mit jelent ez? Tehát, hogy persze, ilyeneket lehet mondani, hogy lépjen át mindenki magán, hát ez csodálatos lesz, ha mindenki átlép Egy, magán. Egyébként az analízissal kapcsolatos legfontosabb tévedés szerintem, és minden amerikai film, amiről az imént beszéltél, ott semben szerepel ugye terapeuta meg, meg, meg páciens, abban ugye mindig úgy néznek ki ezek a jelenetek, vagy az estek többségében úgy néznek ki ezek a jelenetek, hogy valaki fekszik egy ágyon, és a terapeutája pedig ö, ö, hasonlóan egy picit Csernus Imréhez, csak talán nem olyan vehemenciával, a fejére olvassa a múltbéli bűnei, uh -huh. illetve elmondja, hogy maga biztos azért érez mert az anyja. Uh, ezzel szemben ugye az analízis egyik alapvetése az, vagy hát az analitikus megközelítés egyik alapvetése az, hogy a terapeuta soha nem mond rólad semmilyen véleményt. Uh, kizárólag kérdez, kizárólag terel, kizárólag, már úgy értem, hogy bizonyos irányokba terel. Hmm. Uh, bizonyos ügyek, ügyekre újra és újra visszatér, amikről ő érzi, hogy, hogy te azokat nem érinted eléggé mélyen. Uh, de hogy soha nincs az, amit a filmekben láthatunk, illetve uh, azért uh, röhög mindenki Csernus Hibrin, aki valamelyest, most nem magamról beszélek, én nem örülök rajta, hogy mélyen tisztelem, ez sem igaz. De hogy, uh, aki... aki uh... Akkor mi az igazság? Mindenhova Mindenhova lesz igazság? Magát, mi a? Mi a? Um, szóval az igazság, hogy a, a, a Csernus Takinek egy csöpeszze van és ért valamelyest ehhez a dologhoz, akár uh, amatőrként, akár profiként, tehát uh, analitikusként, pszichológusként, akkor semmibe se veszélyes, nyilvánvalóan de tisztában van azzal, hogy egy kókler. Uh, tehát ez a módszer, amit a Csernus csinál, ez nincs. Pszichopornó. Hogy, igen, pszichopornó, hogy odáll valaki elé, és azt mondja, hogy te győződj, és azért vagy olyan. Ez, ez, a, ez a, a műfaj totális és teljes félértése. Ez netto uh, uh, vagy netto uh, áltudomány. Tehát ez hmm. semmi egyéb, mint mint átudom, hogy... A PC olyan, mint a Pukit halkan kiengedni, írja a hallgató. A, a, azt hiszem, hogy ez, ez pont A PC a Pukit, a, a Fingot Pukinak nevezni. Valahol az is az egyébként, de, de, de, de, nem, olyan, de nem olyan, mint halkan fingani? A, a PC? Hogy valójában nem a fingal van a probléma, hanem a recsegéssel? Nem, nem az analitikus megközelítés szerint a szaggal van a probléma. Az, a, az analitikus megközelítés szerint az étkezéssel van a probléma. Igen, illetve a, a, a bélbógyhelyddel és a bélflóráddal. A, a spárgával, a Bél igen. Igen, a spárgával igen. is probléma van. A másik adó az APA Miért komplexus. tettél azt, amit? De azt most ö, ö, az, nem, az nem tucat valahol, hogy, hogy bemész mondjuk az analitikus terapeutához, és a második percben vagy az apád, vagy az anyád, vagy a gyerekkorod, amiről szó van. Hát, de, musz... de, de én azt gondolom, nem hogy, más már, hogy szó lenni, az mire, mi másról lenne szó, hiszen ott, ott alakul a probléma. Mindenképpen hogy, a múltról. Na igen, nagyon na jó, veszünk, egy, veszünk egy terméket, ami rosszul működik, és érdekes módon mindig a gyártósoron van a probléma. Tehát mindig ott akad a probléma, ahol összerakták a miért nem de, a tervezőasztalon, vagy miért nem a csomagolásnál, vagy miért nem a minőség de valójában ellenzésen. igen, de valójában mi... Nem, nem. nem lehet-e az oka mondjuk a te viselkedésednek, vagy a, a lelkiváltozásodnak a kettővel ezelőtti csávód, aki vert, vagy vala, valamelyik tanár. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, mert a kettővel ezelőtti csávóm az már bőven a felnőtt koromban volt. Romi, akkor már bőven a szóval felnőtt koromban jár, jártam a kettővel ezelőtti csávómmal, most már hat autójat járt kettővel ezelőtti csávómmal. Nem, nem arról van van szója, Arról van szó, hogy, a, van hogy a, az az analitikus ö, problémáknak, a, a, a neurózisnak, vagy bármiféle lelki bajnak a gyökere, a az a gyerekkor, az azért van a gyerekkorban, mert, mi, mert ö, azért a személyiség kialakulásának a folyamata az azért 16 kötőjel 18 éves korra nagy részt az Nem azt A valóság az az, hogy 6 éves korod. De vissza... Ez a legszomorúbb az egész, Na, mert ebbe a korokba, az a program, az, az a program, az alapprogram az 6 alap éves korodig lefut. Bármit csinálsz, le. Értem, hogy a pár lehet... kérdez, Igen. de lehet, hogy ott előkerül valaki más, akiről szó akkor van. Úgy mondom, hogyha, úgy mondom, hogyha rossz a telefonod, akkor annak az oka mindenképpen a, a telefonboltba kerülése előtti ok Uh, A Ozt, hogyha elmészet elmész a terapeutáthoz az analitikus terapeutáthoz azzal, hogy állandóan elhagynak a csajok, akkor természetesen a csajaidról fogsz beszélni, és a, a dolgoknak a menetéről, hogy hogyan szoktak téged mindig elhagyni a csajok. De ha jó az analitikusod, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy egyébként volt valami, mit tudom én, Valencia az anyáddal való kapcsolatodban. És hogyha ezt megérted, akkor hirtelen rá Persze, most én is vulgár pszichologizáltam, tehát ilyen tudom. De, de, de, de vagy... nem mert most egy példa példaként, egy példaként, példaként egy világító erejű példát hozunk azért, hogy jobb hogy érthetőbb legyen a dolog. Köszönöm, egy megvilágító erejű példa. Arról van szó... Erre rég volt... 5 rég volt, perc, percenként csinálod. Arról van szó, hogy ha hogyha, hogy, hogyha megérted azt, hogy a, gy hogy a gyerekkorodban hogyan ö, gyökerezik a, a jelenlegi problémád, akkor azt fogod találni, hogy valójában az egész életed, amiről azt hitted, hogy te éled, valójában csak egy rituálé volt. Valójában nem te cselekedtél, hanem történt rajtad keresztül egy rutin, egy működés, egy tudattalan működés, ami valójában a gyerekkorodban gyökerezik. A gyerekkorodban elsajátítottál egy rossz működést, nagy valószínűséggel a szüleiddel való kapcsolatodban, és ezt a működést vitted át a párkapcsolatodra, tehát a párkapcsolatodat megjavítani nem az itt és most párkapcsolatban lehet, az analitikus terapeuta szerint, hanem a gyerekkorodban szerzett élményeidhez való viszonyodban lehet mm -hmm. megoldani. Visszatérve a hallgatóra, aki, aki betrólkotta a, a hétvége és a Pavloví reflexek tematikát, hogy ugye várjuk a hétvégét, és akkor túl kell lépnünk magunkon, vagy ö, ez az, az szex jutott róla eszembe, ő ugye ott hangzik el az uniszex szövegben, hogy gyere velem, át kell lép, de nincset. Hogy mit kell átlépnünk. Én értem, amit mondani akar, hogy ez az egyköz ember, az ember kell, a hétfőtől péntekig zajlanja. Ez ezek Volt igen, nem volt. volt. De az át, át kell lépni nincs, az volt. Azt már elemeztük igen. Na, igen csak igen, já, ma, ha, új, új, 20 élete, 20 De, 20 de 20. én értem, hogy mindenki lépj át magát, de hogy jön ez a péntekhez? Nehogy ma a hétvégének szóljon az, hogy az ember lelkileg fejlődjön föl egy olyan szintre, amelyben meghaladja az addigi működését. Hát most, ne. Mert hogyha ezt így lerántjuk ide, hogy ezt pénteken kell, hogy átlép magad, és kedden, kedden nem kell, hogy átlép magad, akkor működjünk. Robi, szerintem, szerintem az SMS írónak elváltak a szüleim még is ja, és a na, hétvégi láthatáson na, ne találkozott. Nem, csak azt mondom, az elméletben találkozhatott a édesapjával, és megvilágító példa. A hétvégi láthatáson találkozhatott az édesapjával, és ezért ő pénteken átalakult. A <gül> <Figyelj, gül> okay, egy több egyszerű hétfőtől péntekig dolgozik a legtöbb ember. Mi szombat, vasárnap, meg szerdán is ugyanolyan emberek vagyunk, Robi, hmm. mér, mér, mér, mér másképp mert másképp dolgozunk. Mert mind a hét nap dolgozunk, vagy egyik se, ahogy tetszik neked szombat végre elfelejtetett, hogy ki vagy és a, a Robi lehet. De ez a, de ez a rémálom, hogy a hétvégére kell várnod, is. hogy önmagad legyél. Hát nehogy már a, hétvégé, nehogy már a hétvégére önmaga, a, inkább a, legyek önmagam. A önmaga. viselkedésterapia védelmében most egy picit úgy tűnhet, sőt, erősen úgy tűnhet, hogy most mindannyian pártiak vagyunk. Azért a viselkedés, az viselkedésterapia terápia van egy, van egy csomó a műsor ezt mindenképpen el kell döntened. Igenis. Jári vagy Puzsért? vagy? Puzsér, szóval, hogy. Uh, uh, de te itt vagy viselkedést terápia Valójában látni. nem, de ugyanakkor van egy Amerikában élő barátom, aki egyébként viselkedést terápia párti, és uh, ő is legint, amikor az analízis szóba hozom. Na, túlzok, de hogy, hogy, hogy ő is ilyen uh, picit befogott arra, amikor szóba kerül az évként, Ami azért megdöbbentő, mert hogy, mert hogy én egyébként most én kamikaútólni fogok, Robi. Uh, én 10 éve járok analízisbe, és én érzem magamon az eredményeit. Nyilván hallgatók is hallják, hogy például. Nem vagyok soha frusztrált, meg ideges, nem hadarni, hadarni, véletlenül. Sem őzök. Szóval, hogy, hogy ez egy tök De, de te a Abszolút vagy mély analízisbe járok, tehát, hogy ez egy, egy barami hatékony és eredményes módszer, ugyanakkor. Tagadhatatlan, hogy a kognitív viselkedés terápia is hatékony, és az is működik. Igen. Tehát egy szó nincs arra, hogy mi azt akarnánk Ami mondani, a például, hogy a viselkedés terápia az egy ilyen nem jó feszítás. Az analízis nem tud például vizsgálni. Most mondok egy kísérletet, amit például ez a barátom Amerikában. Nagyon érdekes barami érdekes, és ezekre a kérésekre az analízis nem tud normális válaszokat adni. Vagy hát tudományos válaszokat adni, hogy ők uh, kitöltettek egy tesztet egy csomó emberrel uh, egy szobában, uh, ami látszólag egy személyiségteszt volt, uh, illetve az ő uh, származására, ezek ugye amerikai példa, mintha behívtak olaszokat, kínaiakat, Aha. mint a németeket, zsidókat, teljesen mindegy, és a saját uh, múltjával, származásával kapcsolatos kéréseket tettek, főleg a tesztben. Uh -huh. Később megismételték a tesztet, ugyanígy. Uh, uh, uh, uh, ugyanezekkel ugyan, ugyan a kérdésekkel, ugyanilyen etnikumokhoz tartozó amerikaiakkal, csak hogy a szobában elhelyeztek egy csomó népírtásról készült fotót a falakra. Közismert Auschwitz-i fotókat, közismert ruandai fotókat, közismert más genocidiumokra szóló fotókat, és kiderült, hogy a válaszadók sokkal nacionalistább válaszokat annak a kérdésekre, mint az előző körben büszkébbek a származásukra vagy eltűnik egy azt. nagyon erős csoport a, a a a durvább a, a, a környezet hatására komolyan Igen. nacionalistábbak lesznek attól, Igen. hogy a genocidiumról ábrázolt képek vannak képek, a falon. Vannak a falon. Így, van. így van, így van. De ez miért van? Hát épp az ellenkező reakciót várnám. Nem, mert, mert nem a, fél... A, a, erősíti a csoportulatot a félelem, az erőszak látványa. Abban, amikor erőszakos környezetben vagy, automatikusan a csoport Én nem, nem, ér -e ér -e mert nem mindig, érzem, Mert mindig, félelem, a, mert a mindig a az áldozat szerepét veszed magadra, Automatív... és nem az agresszorét. Így van. De miért? Nem, nem az agresszorít veszed, hanem egész egyszerűen az erőszak látványától, a és a fenyegetett kisebbség látványától, te a, a saját csoportod védelmét kezdett igen, keresni igen, öntudatlanul. Igen de, igen, de valójában egy ilyen látvány az benned azt a benyomást kelti, hogy Úristen, itt írtanak minket. Nem azt, hogy Úristen, itt írtunk valakiket. Érted? És azért ez is sajátos, hogy rögtön az, áldoza, az áldozati tudat merül föl, és soha nem az agresszori tudat merül föl. Minden esetre az tény, hogy a, hogy, a, hogy a kétfajta terápiás megközelítés az egy, az egy jó lehetőség mindenkinek, hogy, hogy eldöntse, hogy hol akarja megragadni a saját analízisét. A, a torkánál, vagy a bokájánál. Volt a házasság. Az arról szólt, ugye, hogy itt ez most több, mint szex. Ez volt a több, mint szex. Ugye? Volt a szex, és volt az, ami azért több, mint szex, a házasság. A házasságnak pont az volt a lényege, hogy az egy életre szól. Az egy elköteleződés egy életre. Nem volt a házasság meg a szex között még egy ilyen, egy ilyen átmeneti, ilyen még nem házasság, de már nem szex, úgymond kárkapcsolat, járunk, mm -hmm. stb. Ki kérte nem? az apjától? Milyen, Milyen évet írunk? A, bármelyik évet a 19. században vagy az előtt. Mm -hmm. Tehát, hogy a 20. század előtt bármelyik évet írtjuk. Az csak a szexről szól, arról is szól, hogy, a, hogy a, a, a nősténynek lehetőséget kell teremteni arra, illetve biztonságban kell tudnia a saját ö, ut, utódját, és ehhez kell egy hím, aki ö, és biztosítottuk rá, neki igen. ilyen és, és ez a kapcsolatot ö, ö, ö, Legaliz, részben legalizálni, részben pedig uh, uh, randomizálni kell. De hol tart ez randomizálni, és kell. És, volt, és, volt a, és hol... örök hűséget esküdtek Igen, örökhűséget. Aztán a 20. században meg, megszületett a vállás intézménye, ami arról szól, hogy hát a házasság az mostantól már nem szól egy életre, hanem el lehet válni. De ez vajon a házasságot nem üresítette ki, nem, nem vette el a jelentését végleg? Hiszen most, hogy már el lehet válni, így a házasság már nem egy életre szól, miben különbözik akkor innentől kezdve a házasság a járástól. Valójában már semmiben, főleg, hogy már van ugye házassági szerződés, tehát már a házasságot teljesen, százszázalékosan bejegyzett, járását. Bejegyzett kapcsolat. Pontosan, tehát már, már nincsen Ez különbség. Igazából a házasságnak semmi jelentősége. Igen, mi melegek, ma, ma már, ma már euh, élhetünk úgy együtt, mintha házasok lennénk, de még Endre azért föl, a gyűrű, Endre fölvelti a nevét. Meg, meg a gyűrűt. Csak még, csak még nem az anyakönyvvezető előtt még ezt, ezt a, ezt a kis, kis ünnepséget ezt még nem rendezhetjük meg. De mi azért megrendezzük általában a saját köreinkben euh, mert, mert minden közösségnek szüksége van a saját kis rituáléira. Arra akarunk Na. kiukadni, hogy ez, ez, az, ez, ami örökre szólt, ez ma már több lépcsőben sem örökre szólt. Tehát nem, hogy az van, hogy nem örökre szól, hanem így létrejöttek ilyen kis rétegei a, a, az időtávoknak. Sőt, még a feltételrendszert is szerződésben rögzíthetjük. Na, Azt akarjuk mondani, hogy ahogy szokás mondani, hogy régen minden jobb volt, most azt, mi a mi állításunk hagyjuk az, a hogy meg. már az örök se De, hagy, de hagy, hagyjuk, a, hagyjuk a jobbat meg a rosszabbat. Régen, a ház, régen tartós volt, ma meg már egyszerűen, ő, hogy mondjam, ilyen a fogyasztói komfortunknak a jeljében. döntéseket hozni. Eldobjuk, elhasználjuk, eldobjuk. Tehát, hogy régen tartós volt, egy életre szólt, ma meg már, hát kimegy a divatból nagyon hamar, mert váltakoznak a divatok. Annak a szónak a jelentése, hogy örök. Ez a mi témánk most, az SMS számunk 06302010909. Olyan dolgokat szeretnénk tőletek is hallani, amelyekre azt mondjuk, hogy örök, de már rég nem arra gondolunk. Nem, mert régen örök volt, aztán lejárt a szabatossága. És ott van a Tetko. Ugyanez volt a helyzet. A tetkú, na a tetkú, az, hogy a valaki vállal az egy Tetko. Az örökre Na hát, az, az örökre ott marad. És ez, ez adott az egésznek egy romantikát, tehát romantizálta a tetkúnak az intézményét az, hogy... Hozol egy döntést, ha jó, ha rossz, most már azzal kell leélned az életedet. És ebben volt valami, valami, valami, valami romantikus, volt valami elragadó. Az, hogy, hogy ez, ez örökké tart, és mit jelent az örökké könyörgöm? 20 évet, 30 évet, 35 évet? Azért az elég sok. Mekkor, jó, de mennyire örökké? Tehát, hogy azt éreztem, hogy még hogyha el is csesztem azt a tetkót, Á, most 20 év és úgyis vége, megyünk a, megyünk a koporsóba közösen a tetkómmal, aztán szépen szétrohadunk. Ö, ugyanakkor, most arra, ahogyan a házasság vállásba torkollott, a házasság előbb hálásba, majd vállásba torkollott, úgy a tetoválás ma már leszedhető. Hát ma már a tetkó se örök. Arról van szó, hogy bármilyen tetkót, tehát egyrészt létrejött a leszedhetős tetkó, meg létrejött az a tetkó, amit fölraksz magadra. tök úgy néz ki, mint a tetkó, de két év múlva felszívódik, és leha, lehámlod magadról. És akkor és valami már valami új lesz dolgot tetko. vállalhatsz örökre. Örök örök csak Új feleséged örökre egy új egy Felszívódó házasságról beszélünk. Tehát mondjuk két évre megkötöd, és akkor két évente megvizsgálhatjuk, hogy ez a házasság felszívódott-e már, vagy sem. Eddig de tök is volt minden... ilyen. A, a, a minden... sugárbabiknak az öreg papik, akik betegek, az a házasság is két év múlva felszívódott, csak, csak szomorú, zöld hashonyoma maradt. Csak nem, de nem is kell, hogy felszívódjon, mert hogyha a, az örök tetkót nyomatod magadra, fölvarhatsz magadra bármit, mert leszedhető. Tehát ma már megvan a technológia, hogy azokat elném. a tetkókat, az, a 30 évvel ezelőtti börtöntetkókat, tetkókat, hogy bűn az élet. Azokat is le lehet szedni, ma már technológia van rá, és ez szerintem. nagyon egy iskola, egy rácsos akadémia. Nagyon súlyos analógiában áll. Látta. A, nagyon súlyos analógiában áll a házasságnak az eli érvénytelenedésével. Házasság is egy életre szólt, a tetkó is egy életre szólt. Ma már egyik sem szól egy életre, mind a kettőt levetheted magadról, hogyha akarod. Van -e még egyáltalán olyasmi, ami végleges, és amit, amit nem tudunk levedleni magunkról. A halál az utolsó ilyen, a halál az utolsó ilyen tabu, amit még, nem tudtunk, amit még nem tudtunk elérvényteleníteni, de már dolgozunk az ügyön. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató, a járás a megye részét képező településeket magába foglaló területi egység. Nem Igen. hasonlítható a házassághoz. Igen. Köszönjük, ez erős. Ugyanakkor van járási házasság kötőterem? Na most akkor melyik? Mm -hmm. Ez érdekes kérdés. Öm. Nem mered felolvasni? Nem, azonban, hogy elugrott azon, az azt, első, amit, amit szerettünk volna, de... Azt ne felejtsük el, hogy a házasság a 19. században és előtte a hálás legalizálását is jelentette. A mm -hmm. hálás, az együtt hálásnak a legalizálását. Itt a... van megváltoztat. Hát erről az, beszél, beszél, erről kell, beszélgettünk a, a szünetben, Hácsak? hogy, hogy a hozzá akartak jutni ahhoz, ami a Régen, van. Igen, uh, finomabban igyekezett megfogalmazni a hallgató ugyanazt, amit korábban pici durvában írt meg nekünk. Régen azért nősültek, hogy... Vaginához jussanak. Ezt itt hallgatom, a szó helyett egy ennél picit uh, kedvesebbet. Talán... Igen, hát, vagy igen, egy kicsit büdösebb, kedvesebbnek. Formulát igen, azt, azt írta, hogy punci. Én meg jelezném, hogy a, a régen az Jog. egy amerikai elnök volt, és semmi köze a puncihoz. Tehát, hogy megint ott tartunk, hogy hülyeségeket irogatnak, és hogyha ők trólkodnak, akkor hát nekünk is szabad. A halálon kívül napjainkban már csak a telefonos ügyfélszolgálatok zsibbasztóan banális váltakozó zenéje maradt, ami örökre szól. Váltakozó? Ez, új, ez új információ várakoztató. Ja, ja, ja, ez nem új várakoztató. Monotonás. Kerek Gábor írja, hogy már az életfogytig büntetés sem örök. Vazulja most sose volt így örök. örök élet, de az, amikor azt mondod, hogy egy tetoválás örök az nem örök, mert ha elégetnek, akkor eltűnik a tetoválás is itt a kérdés, az, hogy életed végéig tartó. Az életed vége és az örök, az nem esik egyben, csak ha a, a követőim, mind a 104-en, ezúttal is üdvözlöm őket, tisztában lehetnek azzal, vagy vannak azzal, hogy, hogy én egy, egyik nagy kereskedelmi televíziónál dolgozom, és nagyon régi casting tapasztalat, akár valóság sokról beszélünk, akár tehetségutatóműsorokról, hogyha a az érkező vendég nagyon, vagy az érkező szereplő nagyon ki van varva. Tele van tetoválásokkal, piercingekkel, mindenféle egyébekkel, nagyon meg van csinálva a haja, nagyon extrém ruhákat visel, akkor az esnek nagyon nagy többségében jutra azt is jelenti, hogy nincs személyisége, vagy legalábbis nagyon kevéske. Tehát azt, amit ő el akar mondani magáról a, világ, a világnak, akkor azt, azt nagyjából elmondja néhány Aha. ilyen uh, vizuális banalitással és, és ott vége is. A az derült ki, hogy a bőrén hordja a személyiségét, aki nagyon és a, van, varva, és, és kevésbé lesz érdekes, amit. Amit És ami kiül a bőrére, az hiányzik belülről, ugye? Ez a, Mert hogy itt, itt van egy ilyen közlekedő edény. Tehát, hogy a, ha, ha kívül hiányzik belül, va, van, mert valahol lennie kell, ha belül hiányzik, akkor meg hát alig, ha nem kívül van. Én, én őszintén nem hiszek, ma már nem hiszek abban, hogy van olyan dolog, bármi is legyen az, ami egy életre szól, és amire én most azt merem mondani, és kimerem jelenteni, hogy én azt, én arra ráteszem az életemet, és az életem végéig ö, azt fogom gondolni. Én tudom magamról, hogy például 15 évvel ezelőtt magamra akartam varni egy anarchiát. Így a szívem fölé egy nagy anarchiát. Mert én akkor ebben nagyon hittem. Ma meg már tudom magamról, persze nem tettem meg, de ma meg már tudom magamról, ha akkor magamra vartam volna az anarchiát, hát ma már nagyon nem gondolom. Tehát ma már nem hiszem, hogy, hogy az anarchia lenne az út. De... És kép képes volnál uh, ugyanígy viselkedni, ahogy most viselkedsz, úgy, hogy rád van írva, ez a kérdés. magadat, vagy mi volna, ez mi volna? ez a kérdés, ha annak idején, volna. ha magamra vartam volna az anarchiát annak idején, megengedhetném-e én ma magamnak, hogy ne az anarchiát tartsam üdvözítő útnak, hiszen én akkor azt magamra vartam, nekem most, ugyan, már kényszeren van ugyanezt gondolni, ugye kognitív diszonanciába kaptunk, hoznám kaptunk magam azzal, jó megoldást, hogyha, ha, hogyha nem, nem, nem, nem varnám magamra, vagy Hogyha, hogyha nem úgy gondolkodnék arról, ami, ami rám van varva, tehát Engem a saját identitásomban tart kényszerrel az a Tetkó. Na most ez a probléma, hogy a Tetkód, amit magadra varsz, és hogy elhatározott, hogy te már pedig egy életen keresztül ezt fogod gondolni, az a TETKó nem hagy téged változni. Neked változnod kell. Az élet egyik nagy paradoxona, hogy mindennek változnia kell, ami önmaga akar maradni, mert a világ változik körülötte folyamatosan, és ami nem változik, az megbetegszik. És itt arról van szó, hogy a TETKód, amit magadra vartál, azzal a hittel, hogy ez egy életre elég lesz, lesz, ez benne tart téged abban az állapotban, amiben vagy. És ez egy súlyos veszély, Mi azt gondolom. ahhoz, hogyha valaki az élete vége felete továl föl valamit, és az tényleg az élete vége kitarthat. is kitart ezt Mit szólsz ahhoz, hogyha én mondjuk 72 évesen magamra váratom, hogy, hogy az élet no örök, future. azt majd, ha mégis meghalok, akkor majd leszedetem. De tényleg, az 8 évre szólna. 8 évre ki tudok jelenteni valamit, nem? Mm, arra ki tudsz jelenteni, csak az az igazság, hogy, hogy 82 évesen az emberek már nem mert, mert Eddig nem tetkóztak. Nem jellemző. De, de, de, tán, ma, teljesen más az elfogadottsága meg a alkást, szó, hogy... ami beágyazottsága már a tetkónak, mint, mint de erről korábban. erről beszélek, de nem véletlen. Tehát nem az jelent, már... hogy 80 évesen nem varsz magadra már a, akkor az már baromi hipster lesz. Hát esküszom, akkor én erre rámegyek. Uh, Tetováltasd te magad magadra, ajánlja az egyik hallgató. Uh -huh. Csak hogy ugye ez sem működik, hiszen. Persze ez már baromi, mert de te találsz, is változol. De, de hogy, hiszen te is változol, tehát a, a, a korábbi önmagad lesz magadon. Tehát akkor az azt jelenti, hogy én a mondjuk a 20 éves nyári Gáborral vagyok, vagyok kénytelen mindenkor azonosulni, hiába lettem 40-56. Nem, hát megint csak arról van szó, hogy nem hagyod magad változni. A hát pont erről van szó, hogy te valójában magadat tetoválod magadra, mindenki magát tetoválja magára, csak nem számol a változással, hogy az majd eljutából bébe, és hogy az a magad, akit ma magadra tetoválsz, az majd nem te 20 év múlva, de majd ne. Milyeneket kell -e lenned? Azt írja valaki, hogy a korrupció és a legősi mesterség. vagy már a korrupció az örök. Egyébként ez két tökéletes megfejtés. Sem a korrupció, sem a prostitúció nem olyan dolgok, amiknek az eltűnésével rövid vagy akár hosszú távon számolhatnánk. Hmm. Az Egyedül az autó örök, ugye, Robi? Ezt, mindig, tud, ezt tudjuk, Zsoltikától. Mindig, mindig is vannak. Robika. Robikától? Ja, a, a, a, a nagyobbik felső zsolcsaimnak a jelenlétről van szó. Robika, Azt Robika. Robika, Robika. A kétizakról próbálom megfejteni, ki az. Az a puzsán. autók mindig is vannak autók mindig is lesznek, hát ez az hogy. Elhúsz John számával fogunk foglalkozni, és ennek a címe mindenem, a farmerem. Ennek az első két verszakába ö, áshattunk bele, füllel az imént. Igen a szám száma érdek. páros nekem, gondolom arra utal, hogy jeans. Ugye angolban ez többesszámú. Ezt téleg olyan mit füllalás Jó, csak igen? az a szörnyű, hogy valójában a legszebb szám a páros, nekem értjük, hogy a páros, hogy a jeans, az számú az angolban, de a magyarban a farmer az nem páros, az egy darab nadrág. Jó, de két szára van. Ja, te járhatod a várost velem, az a páros nekem, város velem, ért, értjük, Duglarim, hogy a... régi tök egy, egy, menő! Négy szótag is rímel, bár semmi köz a nadrághoz az annak, hogy jár oda én ugyanazt a kéket várom. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy itt egy arisztokrata menstruál? És várjuk, hogy, hogy, hogy, hogy, a, hogy a vér, vér a serkenjen? Hát igen. Ha más, hogy, hogy értelmezem? Kiderül, mit jelent az, hogy én ugyanazt a kéket várom? A Mert a, a, a zöldet lehet várni a jelző A lehet, mondom, a hetes busz megállójában állsz áll áll rá, áll áll a Rákóczi úton. Valakire vagy kék ruha van, tehát farmer, vagy kék a szeme. Vagy hát ö, fel a kéket, fel a kéket, tudod. Ö, ha, a... Lehet, hogy a rendőröket várja. Az a kérdés, ha. hogy, hogy a, a haverját várja, mert hogyha a Lévis szemet rajtad látom, tehát a, a Delusa John lévis -e valakire rámegy, és e, ugyanolyan méret, akkor ez biztos valami és haverja miért Miért nem Levi vagy Wrangler? Ne, ne, mert azért, mert azért, -ra mert mert, mert, Lee, mert... De, jó, jó. Hát, ez így mondták akkor. Wrangler. Nem emlékszel, nem emlékszel erre? Ne, le, eh, akkor Levi's. Hallivájsz, szomat rajtad látom egyébként, igen. Szóval itt Lévi, Léviről van szó. Ugye? Az a, én a ugyanazt a kéket várom. Úgy érzem, hogy a, a Lévisznek a színe és az, ennek a valakinek a szemébe nézni, az ugyanaz a kék szín, nem? Hogy régen az azúrkék tengerhez meg az éghez hasonlították a, a, a, a bárki másnak a szemeszínét, akire rámegy a Delhusa John Farmerja. Most nem tudom, hogy egy lányról van egy szó, vagy nem. Anna Örök Juhász Gyula. Tessék. Igen. És akkor ehhez képest... Ehhez képest valaki most a farmerjához énekel. Farmerjához az e egyetlen. A e e az... farmerjához énekel. De, ez mi, de, de, de, de ehhez mi kell? A munkás és egyáltal... romantika, mi bajod van ezzel? De ki hiszi el, de el Delhusa Johnról, hogy egy napot is dolgozott? Ki hiszi el a farmernadrágról, hogy az valami eszményítendő, valami fétistárgy? Ugyan kinek fétistárgy egy farmernadrág? Ugyan miért hinnénk el Delcusa Johnnak, hogy az egy ilyen fetisizálható valami, hogy valakin farmernadrág van, úristen? Itt egy, itt egy mítoszt akarunk kavarni valami körül, amin nincs semmi való. Milyen, milyen évet írhatunk? A 80-as évek végét is az az érdekes, hogy pont akkor érkezik meg, meg az elhúsza ezzel a dallal, amikor a farmer nagyjából kezd kimenni a divatból. Baromira nem sikerült felülni erre a hullámra, sajnos. Hát, én adom a farmert, hogy neved. Ezt úgy érti, hogy én... Felruházza. A De, saját a Igen, igen. Most erről lemaradtunk. Tehát, hogy hozzánk nem jutott el Johnny Farmerje. Az az igazság. És egy nap úgy is várom, hogy leved. Na, itt ez a kínos, hogy a levedre a neved kell, hogy rímeljen, és ezért ő úgy mondja, hogy neved. Tehát, hogy én adom a farmert, hogy neked ne kerüljön pénzed és ez úgy fejezi ki, hogy neved. Érted? Tegnap éjjel volt egy látomásom, hogy átmentél egy változáson, gondolom a hétvége miatt. Valaki átlépte az árnyékát. Vagy, vagy felcseperedett. Szerdülőkorban és, az, az, jelenti, és az, az azt jelenti és ez azt jelenti. Innen érzek egy rejtett dadaista törekvéseket. Tehát hogy ez valójában nem jelent megint semmit. Vagy vagy ez nem a lárpúr vers, vagy a lárpúr csoport dalai szoktak így, ilyen sorokat tartalmazni. Nem, nem, itt van egy szándék, hogy a farmerról szülessen egy, egy dar. Ezekre gondolok, hogy már elmúltam régen 60, mégse bevett meg a Batman, meg hogy baletszibőm nincsen nekem, de ha, de ha lesz, én föl nem veszem. Így menekült meg a róka, a csőzt, meg ott fekült oldalt. De, de nem, nem itt a johnny, it a johnny, it a johnny van szó, és hogy ezt elhisszük-e Johnny fiúnak, hogy a farmer az egy igényes viselet, mert itt erről van szó. Átmentél egy változáson, és végre újra szereted a szépet. Tehát itt valaki nem volt annyira igényes, mint Johnny, és nem hordott farmer nadrágot évekig. De a és most farmer erről... összetartja a valagát, és így most jól néz ki, így most már tetszik a johnny De ez volt nem a le? víziója, de nem ez volt a víziója, ja. hogy, hogy a kék szemű lány újra fölveszi a farmer nadrágot. Tehát neki ez volt a víziója a világról, meg ez volt a, a megváltástan, hogy egy csaj, aki egy ideje már nem hord farmert, újra fölveszi. Én visszakanyarodnék ide, hogy ö, ő adja a farmert, hogy, hogy neved. Tehát felruházt téged a saját költségén egy nadrággal, majd a következő sorban követeli, hogy egy nap majd úgy is azt szeretném, hogy levegyed. Azaz, farmerban fizetek a szexért. De kinek? ez egy csaj, vagy egy fickó? Most már ezt tényleg szeretném megtudni, Hoppá! ugyanis az, azt, mondja, azt mondja, azt mondja itt, hogy ha a léviszemet én, de John, rajtad látom, most vagy nagyon szarul fog állni annak a csajnak, vagy a csaj pont akkora mint a, a John, 50 kiló. Vagy, vagy a Johnny számon tartja, hogy ez az ő lévisze, akkor is, ha már a csaj hordja. Hát, már értem, arról hordod. van szó, hogy a Johnny az úgy akar csajozni, hogy a saját farmer nadrágját odaadja a csajnak, és az, azt mondja, hogy na, ez a farmer nadrág... És akkor ő mit fog viselni? Ez az, az nap otthon marad? Nem, nem, a johnny van másik. A johnny van még léviszem. Nagyon sok léviszem van szó, Hogy Zöld Az volt jártam. a víziója, az volt a víziója... Nagy fára felmásztam. Hogy Hogy a kékszemű lány az újra farmert hord, és Kirácszott azt a Na, és azt a farmert hordja, amit a Johnny az levett. A Johnny levetett farmerjét hordja, és akkor majd az a nő szexel a Johnny-val a nadrágért. Tényleg erről van szó, hogy a Johnny így akar Funcihoz jutni, hogy egy farmer ad annak a csajnak, és azt hogy azért az majd. De ezért nem tudok igazán érvényes lenni ez a dal, és igazán nagy, nagy karriert befutni a, a 80-as évek végén, amikor keretkezett, mert ezen már túl voltunk. Ez a 60-as világa a, a apáink, anyáink nagy történetei arról, hogy amikor sikerült szereznem egy farmer... Igen, meg ma a farmerosok akkor, felelnek. Tudod, igen, meg hogy és, és akkor ültem a kádban egy órán keresztül, és koptattam, és nem, és akkor én voltam az éjszak a amikor kimentünk a nagyfához a, a, és a, Nézd, Ez, a, a ez a már én nem hétet, a fenyőről beszéltünk, és ő is körülbelül ugyanekkora időtávot nyúlt vissza a rakabilihez. De tudatosan hazudott, a Johnny meg csak lekésett. Na jó, ö, fejtsük meg, hogy hogy néz ez ki? Megáll a szőnyegen a farmer? Ez ö, jobb világokban is, ez még a legjobb eset, azt jelenti, hogy koszos. Akkor az vagány nem, hogy ilyen ilyen De megáll ilyen a de miért mit csinál, ha nem áll meg a szőnyegen, összetör? Hát az áll meg a szőnyegen, amiben elég keményítő anyag van. Most ez de, persze lehet ö, DNS minta is a Delusa John-tól. De létezik, de, de létezik ilyen, hogy egy nadrág a szőnyegen megáll. Igen, legyen egy farmerek, farmerek kapcsolatos legenda, hogy akkor menő, hogyha már annyira koszos és már annyira, vitorlavászon, hisze minden, kibír, hiszen bla-bla-bla, hogy tényleg megáll állítólag a szőnyegen. Akkor a legjobb. De megint csak a szülein generációját tudna sokat mesélni. Az Én elmúlt nem is 15 évben eleve fölvagdosva árulják az ilyen ö, butik színvonalú boltokban a farmert, és akkor úgy hordják, mert az divatos, hogy el van szakadva. Tehát eleve úgy veszi meg, hogy a szakadás jó helyre van téve. Akkor miért ne lehetett volna a 80-as években az a menő, hogy ugyan intakt a farmer? de alul kopott, és rojtos, és amúgy koszos, mint az állat. De itt egy, itt, itt egy rock'n'roll mítoszt akar építeni a Delhusa John a farmer nadrágból, amit szeretne, szeretne beilleszteni a kokain, meg a Jack Daniels whisky mellé. Hát helyére ebben az országban a 80-as évek végén. Ja, ja, ja, tehát, hogy itt arról van szó, hogy ha dögös a lelke, a lelke a nadrágnak dögös, érted? Tehát itt, itt valami olyasmi van belehazudva a nadrágba, ami hát nincsen, nem mert mert a létesik. a, a valóta kerete, a lengyel piacok eh, időszaka, vagy hát korszaka. Eh, nagyon nagyon ered az üzlet, amit a Johnny éppen kötni készül ezzel a csajjal. Igen, igen, és, és még és mindig ott tartunk, hogy kölcsön fogja adni ezt a nadrágot ráadásul. szexért cserébe. Én ezt elfogadtam, ezt a megoldást az első két verszakra. Jó, de, jó, de alával, alávaló ajánlat. Tehát az a, a, a, melyik nő az, amelyik egy ilyennel élni akar? Öt. Egy nadrágért dug! Melyik e, nő ez? Ha hát, egy napig a Johnny nadrágért, Vagy lehet, hogy Johnny ekkora sztár? Várjatok, erre még nem gondoltam. Ha az én cipőmben járnának, lehet, hogy ez a... Ez a, ez a Lefeküdnétek Freddie Mercury-val, ha egy napig viselhetnétek az atlétáját? Én lehet, Kivel kéne? Freddie Merkurival. Hát inkább azt mondanám, ha lefeküdhetnék Freddy Mercury-val, akkor viselném egy napig az atlétáját, annak ellenére, hogy nem ez a szexuális beállítottságom. De hát nem tudom, ott már lehet, hogy elgondolkodni. Ja, ne felejtsd, coming ezen túl. Nem, nem, nem, nem, Az én heteroszexualitásom az úgy nevezhető meg, hogy amikor Freddy mercury tartunk átartunk, akkor már vagyok. Oké, ne, ne, ne, ne, várjunk csak, nekrofil vagy. Nem, csak szeretnél buzi lenni. Jobbá, megpróbáltam, ez a vonat ez ez már süt. elment. Megpróbáltam elsütni. Na figyelj, tudod miért minden a farmer -e a johnny -nak? Azért, mert ilyen értékes, hogy, ez, hogy ha csak kölcsön kell adni. Igen. És, és ez kap a japért. Ez puncit. a farmer a Johnny, ezt felejtettük el. Ez a megfejtés. Hát arról van szó, hogy a, valójában amikor a Johnny a köl, farmert kölcsön adja valakinek, akkor Johnny egy testen kívüli élményt él át. A farmer viszont nem. A Na, a a johnny lelke a farmer, tehát ha elhagyja Johnny-t a farmer, az olyan, mintha Johnny az lelke kiszállna a teljes térből. felhúzza magára ezt a farmert, az egyúttal uh, koitális Johnny-val? Természetesen, hát hogy máshogy, de csak a azért, mert nincs, nincs is szükség valódi közösülésre. Figyelj, én azt érzem, hogy amikor az a, az a nő felhúzza ezt a farmert, vagy, vagy ha rákerül ez a farmer, a nő belekerül a farmerba, akkor a Johnny még benne van. Itt szó nincs arról, hogy ő leveszi előtte. Egyszerre vannak benne, vagy csak a készfeje. Ez, az eset, de ez csak úgy lehetséges, hogyha Johnny megeszi azt a nőt. Csak úgy tudnak mindketten belül lenni a farmeren. Ha nem kell, hogy az egész nő benne legyen a farmerban, csak könnyékig. Ja, értem. Ez egy ilyen. Nagyon inkább nem is És így adja a kölcsön neki. És, akkor, és akkor megvan oldva a gond, hogy amíg kölcsön adta a Johnny a farmerját a nőnek, addig mi lesz ő rajta. Hát lesevette? Te valami túrósra gondolsz? Inkább az, az ökölszólnál akadtam el. Aha. Aha, nyúl be. Hát most én nem tudom, hogy a Johnny hogy szereti. Az biztos, hogy ö, úgy jó, ha dögös a lelke, és rongyos a térde. Ennyit tudtunk meg. Ez a legújabb, hogy a Farmer lelke van, és a neved elhúsz a John. Azt írja, hogy neki minden a Farmer, a de elszakadt egy jelen. Így pont jó. Most akkor de, vagy nem de. Tehát ha pont így jó, akkor nem de elszakadt, Nagyon hanem nem hál' Istennek elszakadt. Ezt szerintem ő elszakította, csak ugye ma De magyarázza hol? a szüleinek a bizonyítmányát. De fontos, hogy, hogy, egy, fontos, hát hogy, életlen egy, fontos hogy egy éjjelen. Tehát fontos... Van nagyon menő szakadás, mondjuk a térdén, mondjuk egy ilyen... Ö, ö, megint csak Az egy ilyen... ilyen bon olyan bonjovis, és mondjuk egy ilyen... Mióta menő a bonjovi, már nem azért? Egy negyed órája betonplacon történő kójtálás közben elszakadhat a térnél a farmer, a far, mert még mondjuk kövér kis mint amilyen például én voltam, ott rendszerint ugye a combbelsőnél szokott kiszakadni a most, sí most már egy nagy <gül> Igen, <gül> igen. Ja, ja, ja, világos. Az, az nem annyira menő. Az nem annyira menő, igen. Az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Itt a 90.9 Jazz-én és nyári Gáborral itt a 99 Jazzin, aki egy üzenetet olvas be. Valójában kettőt. Nyári! Ez a trió a legjobb, a másik pedig. Ez a nyári annyira ellenpont akar lenni, hogy a vagánykodó sofejségből sem maradjon ki, de azért a melegbarátokkal rendelkező lágyismerőse is meghívják. Beggemon partira zöldte a meg sajtán mellé. <Szoraz> Nagyon szép. Rossz, valaki valaki ismert De valójában nem ismerem pontosan tudod, hogy, hogy bár így lenne, hogy Begemon, meg melegbarátok, meg zöldte a parti, iszonyatosan igénytelenül érkezem, és Fegyver vagyok. Van, engem, leginkább lőtekkel lehet megtalálni, illetve a, a, a város henteseinél. A én... Begemon, meg a meleg barátok, meg a lány, ezek, a, mint tudom én. Be, laktózmentes tejfogyasztás, ez, ez, ez, ez lehetne ez lehet, ez lehet a következő lépés. Igazából a, igazából a meleg büszkeség napja az egyetlen, amikor kimész az utcára fogsz egy íze egy, egy karton tojást és indulsz. Már a rok sem örök ír, írja a hallgató, régen volt egy ilyen mondás, de szerintem Kört Kobénnál meghalt az örökké tartása, írja Dávid. Én is azt gondolom egyébként, hogy a, a valami, ami. A, amit a Jim Morrison az feltalált, azt a, azt a Kurt Cobain eltemette. És azt gondolom, hogy valahol bizonyos értelemben ha a rocknroll van ö, van ö, reinkarnációja, akkor én azt gondolom, vagy van, van ilyen spiritualizmusa, akkor én azt gondolom, hogy a, a, a, ö, a Jim Morrison az a Kurt Cobainben tért vissza, vagy támadt fel, vagy a, a, az inkarnációja a Kurt Cobain. Valami, valamit a Kurt Cobain lezárt, amit a, amit a Jim Morrison beindított, Na, vagy akkor elkezdve. Akkor kijelenthetjük végre, hogy a halott? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Tudod, hogy, gondolom, tudod, hogy... hogy ki, ki, kiről jut eszembe, na, ki Rakendról, aki az elmúlt 20 évben került elő. Ez, ez és a Rakandról olyan ez olyan, olyan, mint a google cool. tehát bárki lehet Rakandról. Igen, de, nem, de, de, de az az igazság, hogy a, hogy a Red Hot Chili Peppers azért tett egy kísérletet arra, hogy a XXI. Hmm. században átvigye át a Rakendrólt, és hogy megőrizze belőle valamit. Persze, hát ilyen korszerű módon, vagy ilyen azért azt lehet mondani, hogy ilyen módon, de azért mégiscsak valamit áthozott belőle. Azért az tagadhatatlan. Figyelj, én egy valamit nem értek itt a Delhusa Johnnak a Mindenem a Farmerem című száma kapcsán, amit elemezgetünk. Mégpedig azt, hogy most milyen neműhöz beszél. Mert ez, hogy ha a Lévi szemet rajtad látom, ez, ez, ez azt feltételezi, hogy átadta valakinek ezt a ruhadarabot, de utána meg beindul, rá, meg elvár, elvárja, hogy majd levegye, lehet, hogy csak azért mert vissza akarja lehet, kapni. hogy a jugoszláviai turnékon összevásárolja őket, és tudod, és hazahoz egy csomót. Le, is nekem, ebben nekem az a gyanús, hogy a szövegíró bizonyos Bárderné, nagyházi szilvia és Gréci Zsolt. Lehet, hogy, a, lehet, hogy azért mert csaj írta, ezért nem világos, hogy milyen neműhöz szól. Zavarba ejtő tény tárult fel számunkra, miközben ti az enét hallgattátok, grécis. Zsolt. Igen, az a Gréci Zsolt. Semmi tévedés. É, valóban a Gréci Zsolt, ez a, de a demokratikus koalíció, a Gyurcsány szekta szóvívője. Az a Gréci Zsolt, aki írta ezt a dalszöveget. Tehát itt nem két különböző Gréci Zsoltra, hanem egy és ugyanazon Gréci Zsoltról van szó. Hát, ugyanúgy írta, meg tud akkor a, És akkor ő írta a bye-bye jett... is ő írta. Aha. Aha. A bye-bye a, bai, bai szását, a, a... A Bogaturnovszky életműve egy ezzel teljesen értéletek a Robival, nagyjából is teljesen, vagy nem, nagyjából, mondjam meg, már megint elkezdtem, megint, Isten, megint elkezdtem hadarni. Szóval, hogy ö, ö, nagyjából is teljes egész éppen véve érvénytelen, de van azért egy, egy érvényes soruk, ami pont a bye-bye kapcsán született. A bye-bye milyen viccesek vagyunk, mióta elmentél az országból olyan bátran ruszkizunk. Uh -huh. Uh -huh. Akkor kezdtük el. De én azt nézem, hogy uh, akkor, akkor most ezt hogy, a, hogy osztotta föl uh, egymás között a, dé, a dékás, későbbi Dékás Csávó, illetve Báderné nagyházi Szilvia. Mennyit írt ebből Báderné nagyházi Szilvia? Nyilván volt egy ő volt valószínűleg a mondjuk a skála vagy marketingigazgatója, vagy... Ja, hogy a Megszületett ez a versor, hogy nekem mindenem a farmerem. És elakadtak. Akkor ő a skálamód GMK-nak a divatáró importüzletek vezetője, vagy valami ilyesmi. Egyértelmű, egyértelmű írja a hallgató, hogy seperimenóhoz beszél a Johnny. Ígérnek, hogy elviszel magaddal olyan tájra, ahol Suzuki hangja szól. körtkobén után jött Nem, Buzi ki? Kört Kobén után jött el a műanyagemberkora, írja a hallgató, de ennek is megvannak a szépségei. Egyetem licz, kérlek 06 30, 20, 10, 9, 0, 9. Végig a nadrágnak énekel, azt hiszem, hogy ez az egyetlen Igen. versenyképes magyarázat el ez a számra. Szügy, szerintem ez szerintem ez akkor Miért énekelném azt a ő... hogy ha a léviszemet rajtad látom. A valóság ijesztőbb és sivára mint gondolod, Oszi. Ebben a számban nincsen nő, nincs férfi. Csak, csak Johnny van és egy nadrág. mindenki? Van. Ugyanannak énekli, akinek a presszerék a neked az az Ott van, ott van eb, ez, a, ez a leleplező sor, hogy de elszakadt egy Ajaj. jó, pont jó. Ha, a borsos a lelke is valaki... a lehet, hogy, hogy Johnny valaki... magáévá tette egy nadrágot, valaki megflorálta, és hát valamitől kiszeka... megáll a szobában. Valaki megdugta a, meg a farmer nadrágját, <hül> és ez vagy Gréci Zsolt, vagy Delhusza John. Mert ez nem egy igazságos trollkodás, semmi más. Úgy éreztem a lányom, hogy laza. Hát két. De hogy érti, hogy jól feszüljön minden? Mi minden feszüljön jól? Hogy érti, hogy a segget feszüljön jól? Hogy azt mondja, hogy minden a tevepatára is kitérít. minden feszüljön. A, a, úgy ért. Ér... Úgy éreztem a lányon, hogy laza hát elkísértem, kékben haza, úristen, de kínos. Itt már azért érezzük, hogy ebből előbb-utóbb a, a DK szóvivősége lesz. Tehát, hogy ennek az útnak a végén ott vár a DK és Gyurcsány. Mi, mi az, hogy kékben? Ki, ki beszél így? Ki használja az ezt a kifejezést? A de ki használja ezt a kifejezést? Semminek a színe nem kékben. volt a 80-as évek végén vagyunk, nem? A 89 és 95 között vagyunk, az is lehet, nem emlékszem, hogy nem, nem, nem derült ki. Itt arról van szó, hogy így senki nem beszél, tehát senki nem mondja azt, hogy elkísérlek kékben haza, ez, ez, ez ilyen nincs, tehát ez a valóság, tehát mi, miért hazudjuk ezt, miért hamisítjuk meg a valóságot a beszélt nyelvet, senki nem használja ezt a nyelvet, senki De nem kísér nem. haza senkit kékben. Kékben. Nincs ilyen. Tehát, hogy ez, ez, ez, ennek annyi kapcsolata van a valósággal, mint a, mint nem tudom, mint a DK legtöbb ilyen, izé, ilyen sajtótájékoztatójának. Én szeretnék rákérdezni itt egy szóra. Az, hogy laza, ez a modernel együtt a 80-as éveknek egy ilyen szavajárása volt, vagy a laza, az egy ilyen eufemizmusa annak, hogy könnyen kapható. Figyelj, Johnny a farmer, mert különben ez az egyetlen értelmezés, mert azt mondja, most azt mondom, hogy védj magadra. Engem. Tehát itt már nem a farmer nadrágot, engem. És hallgas most az <gül> hát, én szavamra, hova. jól feszüljön minden. Itt arról van szó, hogy én vagyok maga a farmer. Valójában mitől szakad ki a farmer? Johnny szakad ki. De akkor ez is egy meleg himnusz. Ez de nem ne ragudjál, de nem, nem, nem, nem, nem, ez, nem, ez, ez, folyamatosan nem ez értem, egy hogy De a nácizmus. A férfihoz írta a refrént, és itt elkeveredtünk, aztán a Johnny elénekelte. Itt valami nem, nem is szereptévesztés a, van. Autofellátor. Ennek Igen. más értelme nincsen. Ah. Önma, önmagát dugta meg különben. Hogy szagad ki a farmer? Készen álltunk a megfejtéssel, akkor, amikor rájöttünk, hogy csak a farmer van, és Johnny és Johnny közösült a farmerral. De akkor a végső Niha. megfejtés ezek szerint, és ilyen, ilyen során ismét úgy össze tudjuk kötni a műsor lezárását, a műsor indításával az analitikus magyarázattal, eh, hogy Johnny eh, egy narcisztikus zavaros eh, borderline személyiségű eh, férfi. Igen, aki eh, eh, ahogy Robi, Robi is mondta, önmagát deflorált a autó módon. <gül> igen, igen, és ettől kiszakadt. De, de így jó. De Mert így úgy így az jó. az igazság, hogy ő szeretne a jövőben is autofellációt végezni, és ezért az a szakadás az hasznos. Tehát, hogy ő azt a jövőben is szeretné majd, majd eh, kitölteni tartalommal. Meg, hát még egyszer megismétlem, valamitől nem az most a farmer megáll farm a szobában. Nem most liccez a farmeren? Na igen, és mitől áll meg a farmer a szobában? Na vajon? Hát ez valaki tele ha majd jön Grisom az UV és elemlámpával, és akkor ki fog derülni, hogy a DNS mintától állazott. Na igen. Hú, én engem ez meg, megizasztott, azt kell, hogy mondjam. Látod, milyen nehéz az analízis? Baromi nehéz megérteni, mit akartak Egy mondani emberek ember szebb korokban. Régen nálunk sokkal okosabb emberek, miket akartak mondani ezekben a dalokban. Baromi nehéz megfejteni. Ez volt az önkényes mérvadónak a kedves dalszövegelemző rovata, a szövegtudományi tanszék, illetve ez volt nagyjából lassan a, a műsorunk, Nyári Gáborral, Puzsér Roberttel és Horváth Oszkárral. Megvan még az az üzenet, ami, amiben megfejtették Nyári, hogy hogy... Hogy ki vagyok? Hogy ki vagy, igen. Meg van még természetesen a azt, Facebookon azt, on azt, azt, azt, azt hallhatnám még egyszer, mert várjál, azt várjál, gondolom, de... hogy... De... Azt gondolom, hogy az, az nekem itt a napüzenete. Azt írja, hogy ez a nyári annyira ellenpont akar lenni. De várjunk a... csak, ezt nem tisztáztuk, hogy ellenpont, tehát a Puzsér valamikor harcos, ez egy jelenkori és múlbéli harcosáról beszélünk, tasnádi ellenpont Andrásról, mm -hmm. vagy pedig csak általában ellenpont akar lenni. De mivel, hogy kis írja, azt gondolom, a, hogy igen, a Puzsér oponense akarok lenni, vagy pedig olyan akarok lenni, mint a tasnádi. Nagyon nem mindegy. Hát nagyon nem Minden mindegy. esetre, ahogy ezt, megfogalm, ezt megfogalmazta itt a napüzenete formájában, ez a nyári annyira ellenpont akar lenni, hogy a vagánykodós jófelségből sem maradjon ki. De azért a meleg barátokkal rendelkező lány ismerősei is meghívják, Begemon partira, zöldte a meg mellé. Sziasztok drágáim! Szevasztok! Kövessetek!